Përshëndetje të tumë shih rabe kimat e Zotit, të gjitha mbi pejgamberin më të mirë, Zotërin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mishokët e ti besnik, bifamilja e ti të, të ndarshme, mbi bashkëshortet e ti të, të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kan botës, asaj që ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e kiametit. Jomati i dëruar, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelaluhu Në shpjegimet tona për para khudbës së jumës, do të shfrytëzoj këtë çast të kësaj dite të madhe për të përkujtuar me fjalët e Zotit onxhel lewala. Dita e jumës kemi përmendur gati në çdo jumë se meriton respekt dhe madhrim dhe lartësim nga ana besimtarit dhe pa këtë lartësim dhe pa këtë madhrim, njeriu nuk ka mundësi më të shtridh dhe më e marr frutin e kësaj dite. Andaj zotë i unë gjellë gjellëlluhu, ne e ka caktue një dit në javë që besimtarët të të bohën, të madhrojnë Allah unë gjellëlluhu ala, të dërgojnë përshëndetje mi pinga mbirin, sallallahu aleyhi sallem, dhe të përkujtojnë botën tjetër, botën e përhershme, botën e pavdekshme. Neve jemi në disa dit të cilat zemra e besimtarit, shpirti besimtarit, veçanërrishtë atësët e kanë përjet takimin me shtëpin e Zoti Gjelle Gjellelu e din se këtë dit janë ditë të takimit me Allahun Gjelle Vahale në shtëpin e vetë, rënë qabe. Këtë janë ditët e haqjit, janë ditët më të mdoja me gjithë polemike në djetarëve se ashë Ramazani ma i madhë apo këtë ditë. Djetarët atë shumë e kanë studiua këtë ditë Në hadithën e pengamerit a lehi salatu e selam Derisa kanë polimizue Se a janë dhëtnetët A janë dhëtnetët e fundit të Ramazanit Më të mdoja Apo janë dhët ditët e dhulhijgjës Të ditët e sletëneve jemi Të janë ditët të cilat Kryet një adhurim Goja i marë Një adhurim të cilin Allahu Gjelle Gjelluhu I ka të bu në atë adhurim të gjitha adhurimet Sikur që përmendëm në ditën e gjuma që janë të përmledhër a një grumbulli adhurimeve haqji i përmledhë shumicët adhurimeve deri sa pengamberi alai salatu e salam në aditën në se në kanë djerim anë Bukhariju nga Saidi ibn Jubejr nga Abdullah ibn Abbas radhiallahu an nga pengamberi sallallahu alaihi sallam se ka tham me l'amelu Nga dhe nuk ka vepër, më të mirë, avdalu, më të mirë se sa vepra në këto dit. Nuk ka ndë një vepër e mirë që punohet, më e mirë se kësa këto dit. Pse valë nga se janë ditët e madhrimit të Zotit në Qabe, janë ditët e hajjit, janë ditët e zbatimit të shtylës të Islamit, ajo është hajji, kryerja e ceremonive nështë. Hajit, e pëtën disa shokë të pengamberit Alehi salatu e salam Kalu ja Rasul Allah Than oj dërguar i Allahot U alel gjihad u thisebi Lilla As gjihadi As luftar ruk të Allahot Nuk ja te kalon këtire ditve Pra shokë të pengamberit Alehi salatu e salam U që ditën qish mundet Pengamberit Alehi salatu e salam Me than Ska ve për më të mirë Në kohë më të mirë se sa në këtë ditë, ta shka heqë më thë mirë, dhe u quditën, nga se në kokat e sahabeve, ishte që lufta rukë të laut, është kulmi i veprave, nga se ati ipët nefësi, ati ipët nefësi, njëri ju nësë shpërbletë, Për disa dërhem që ka i nëzirë nga gjepi Për disa dinar që ka i nëzirë nga gjepi Për disa vepra të vogre Që ka i nëzirë nga vetëvejt e ti Qëfar shë problemi mërët me pasaj cili E jep vetën e tina Por ihtë Allahute bareke A da i thanë, ja Rasul Allah As luftër rukët Allahute Tha walëll gjihet Tha as luftër rukët Allahute Illa përveç një rast Illa regjulun Khara gja ju khatë Të i rubin e fësihi Ta përvesh një njeri jutë, para mendoni, nga se krasimet t'i nxerin sendet në pa. Pra, krasimi është kandarë. Krasimi është kandarë. Nxerin janë në knena dhe janë në grena dhe i peshon. Për nga mberi, a.s. Veprat e mira. Vec në këtë ditë, vesh një njëre ka përja shtu që i mundet me, me jashkue veprusit me veprat e mira në këtë ditë. Qilja është ta njeri ta illa rë gjullunë. Khara gje ju khat i rubi nefsi hi Tha vesht njëri i cili Ka dal në rëzik me vet veten e ti Pra ka dal rëzik në luft U alem u amelihi dhe pasurin e ti Pra e ka mor nefsin Dhe e ka mor pasurien E cila është sendi maj amel Dere sa djetarë kam polemizu A është nefsi maj amel a pasuria A nefsi a mali dhe ka polemik të djetarë kush është maheran ma disa dhojnë mali është ma i shtrejt argument se njeri ju e jep nefsin për malin kjo argumentot sa jeto ma shumë mali se sa nefsin maheran si ka tham del me pasuri dhe del me shpirt u alem mjer gjeh bishej dhe s'kthejt me kurgja nuk thejt me kurgja pra mbytër vetëm ki njeri përja shtohet si vlerë shumë e madhe për dhe që këtina këto dit nuk ka matë mirat e zotë i unë të e bareke o e te hala anda janë dit të madruara janë dit të shenjta janë dit të cilat njëriju mundet me fitue rizallokun e Allahut kënëcine Allahut e bareke o e te hala dhe janë dit të cilat kanë mundësi për ata i cili din din me kryu e klim Dhe dinë mi kriju një vetë vetës atmosferë Janë ditë të cilat ta rikthejnë atmosferën e Ramazanit Janë ditë të cilat ta rikthejnë atmosferën e Ramazanit Po flasim për neve që jena këtu E para ata të cilë janë atje Ata s'kanë nevoj mi kriju e me, me dhunë vetës klim Pa atyre ju kriju e klima vetë vetë ju për shakë madrimit që e ka shtëpia e Zotit e Bareke vëtë e Ala. Andaj neve jemi në ditët e dhulhigjës, ditë të mdoja, ditë të cilat njeri ju duhet me i shpeshtu punë të mira, nuk duhet me i ardhë, në tru, një vepër e mirë, edhe mundësin me pas, vetëm se duhet me i bashku këtë të dhudia dhe me vepru ata. Duke fillu e nga namazin a file. Me falë na, ma, namazin a file, sa më shumë po e i përmbledhim, nga se ne e vë dhe të vazhdojnë në melejnë Allah u gjelën gjelën u në ejtën sa të kemi ngellë, mirë po e mëritojmë këtë dit që me i përmendë dhe qka veqohën këtë dit prej, prej madrimit. Pra, në këtë dit, besimtari, vepre matë ma dhe qka e ja banë është haqji. Po na nuk kena nevoj me folë për haqjin, nga se nuk kena në haqj. Nga se nuk kena në haqj. Madje, madje. Ata Ata që kanë shku në haqë, apo në omra, e kanë vizitu shtëpjën e Zotë i Gjellë Gjellë. Ata e dinë shumë mirë, se me folë për haqën, edhe me shku në haqë, janë në dalime si qilë i me tokën, si nata me ditën, dhe nuk përshkruat me fjallë, shkuarja në haqë. Po, ki mundësi mundalë, me imësu dispozitatë, qka dhe si dhe tek, qka është shtilë, qka është shartë, qka vajib, qka mustehab, qka taprish dhe qka staprish. Mirë po, ndjenja dhe shpirëtrorja e haqjit, ojsh veç atje. Allahu në mundësof me shku në haqjit, dhe ata që kanë shku me shku për s'diti. Pra, neve nuk dëtë të lasë njën aspekt njëritik për haqjin dhe asë për ndjenja të haqjin nga se ata nuk janë të përshkruara me fjallë, edhe pse njësë kanë shku të poezi, Në, kët, në këtë mesele mirë po dhe di përmeni në fjallit e djetarëve se qka preferohet në këto dit për ata qka s'kan shkue për ata që nuk jesh mundësue me shkue djetarë dëndon e pa kushtezuar është dë një vepo cilla dë vepo pre vepave të ardurimeve që njeri u ti mundësot në këto dit duhet vrapoj e të kryje duke fillon nga namazin na file me shpeshtu namazin na file dhe me falë në ma zbunetarë që me shpresë të shumë fishohet në filja të Allahu të bareke u e te ala preferohet agjerimi i ditve preferohet agjerimi i këtyre ditve nga se janë dit të mdoja të Allahu të bareke u e te ala dhe shumë fishohet shpërblimi preferohet dhe është e mirë që njeri ju të jepë sadaka e të jepë lëmosh dhe të ndonë nga pasurije e ti për të varëfërit, për skamnorët dhe të shëshëroj e vetë vetën në halët e të tjerëve dhe të bashkoj e vetë, vetë vetën me sikletët e të tjerëve nga se kjo është burimi dhe kjo është burimi i adhurimeve kjo është urësia e adhurimeve, kjo është qelsi sekreti i adhurimeve adha jo është mendjero brion e baravart që e kena përparavohu të bareke vëtë e ala pra gjdo vepor e mirë nga lamazi, nga gjërimi nga sadakaja, nga lezimi i Kur'anit, nga bëmirsia, nga silja e mirë, nga raporti mirë me njërës, një busqeshje e e cila nuk ka qmim, nuk, nuk ka nevojtë të me dhëmë pare për me busqesh, ka dhëmë për nga mërë i salatër e, e, e, e, e salam, të besu mu kefi vëgjhë e kësadaka, të për nga mërë i salatër e salam, dhe të me ju busqeshë vëllahu tanë në fitir, është sadaka, është sadaka, qishë është sadaka nga njeriu ti mbledhët një grumbull i madh i sikleteve dhe vjen dikush dhe ja heqta me bushtëshet dhe me kthimin e disponimit, kjo është sadaka. Kjo është sadaka. Pra, çdo vepër e mirë, çdo vepër e dashur te Zoti preferohet në këtë ditë më shpeshtuar. Më shpeshtuar dhe më bome të mëdha nga sa njeriu i shtovot shpërblimit e Allahut te barekaute ala dhe motmoya te prektyra në këtë durime është që kur ti bashkë këto vepra me lutë Zotin Gjelle Gjelle Luhu në gjdo punë si namaz, si në, si në gjërim si në sadaka, si në gjdo vepër të mirë mi thanë Allahu Gjelle Luhala pasi që nuk pa ta mundësi pasi që nuk pa ta mundësi me e vizitu shtëpin të ande ma mundësona për me kësaj vepre për hatër kësaj vepre që e baj për tyje ma mundësona me vizitu e shtëpin të ande nga se Vizita e shtëpijës nuk krasohet me këto Vizita e shtëpijës Argument Argument se ka thambe nga Meri Alei Salatu Ves Selam Me të pranue Allahu Gjellu Hala Haddin Me të pranue Allahu Gjellu Hala Haddin Në në kupton Që njeri ju Me u Me u qliru Dhe me u liru Dhe me u zhvesh për krejt asaj që ka e ka bo gjatë jetës. Mu lirun kuptimin abstrakt dhe konkret. Pra njeri ju, lirohët edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin shpirtror, nga të bamat e ti, në jetën e ti. Pra nëse 60 vite, i ki ba Allah u gjina, nëse 60 vite, i ki ba Allah u të mëkat, nëse 60 vite, i e rebelu me gjurahe, një haqë i pranum, një haqë, i prano të shliron nga këtkto të liron nga këtkto pra të çet sikurç ka thënë pejgamberi alay salatu selam çish ellind nona fëmijën çish ellind nona fëmijën pa ngarkesa pa ngarkesa pa gjunoa pa mokatë i pastor i çiltër i pa fajshëm pa pa pashtypje të të mokatit Andaj ka dham peng Omer Ali sallallahu alaihi wasallam, se haji pranuar e liron njeriu. Andaj atje bashkoan. Bashkohet shpirti me trupin. Trupi i zhveshet nga petkat. Në haxh zhvesh besindar i petkat. Nuk nuk nuk lejohet me me, me bëu haxh me këto petka. Po bëhet me ihram të bardh me pe, me me petk të bardh. Dhe njeriu nuk guxon me pas as një lloj veshje në trup. As të brendshme, as të jashtme Gjdo sen qka ashte e, e qepur në formën, e trupit ajo është ndaluar të veshën Andaj quat, i hram Qa nën kupton, i hram i hram është privim e privon vetë vetën nga veshjet e kësaj bote e privon vetë vetën nga veshjet e kësaj bote Pse? Se me qëto veshje është bëllohu gjyna me qëto veshje Nëse të trup i është bëllau Xhina e ti mundohesh me u zhvesh çt zhvesh et edhe shpirtin nga Xhina milan kret komplet milan kret komplet sidoqoftë njeriu nëse i mundsohet haxhi është një mundsië e madhe është një nimet begati e madhe Allahu Xhëlal Xhëlalu që ta viziton shtëpinë e Zotit të Barë këu te Ala dhe tham në fillim të lehratës se fjalët fjalët abstnojnë legjërimi është i varfër dhe nuk ka as ba, as zanore as bashktingllore as fjal me letërsi dhe pa letërsi as me gramatik dhe pa gramatik as poezija, as proz që e përshkru në vizite në shtëpijës e Zotit të bareke vëtë e ala. Andaj lusëmi Zotin tonë të bareke vëtë e ala që Allah u gjellëvat në mundëson në shtëpijën e Zotit të bëjmë vizit dhe Allah u gjellë gjellëvu në lirëndit në shlirëndit në izgjidh nga gjënaja të jetës tonë. Kjo është taj përket diteve të dhulhij Në një gjaratët e kaluara, në gjumatë e kaluara, kemi folë për disiplinë në ditën e gjumatë dhe kemi folë për uëzimët në ditën e gjumatë Gati një, mu një muaj, kemi përmenë se të qka obligohet besimtari qysh kur delë nga shtëpia e ti në ditën e gjumatë e deri sa të vene në, në gjami dhe kemi përmenë të gjitha dispozitat prej pasrimit urtësisë, respektin nga dalsisë, mos ngutjes, arjes me menderë dhe respekt, respektimi ditës, madhrimi ditës, madhrimi gjamis, madhrimi gjematit, respektimi hutëbës, respektimi imamit, dëgjimi hutëbës, falja namazit me urtësi, mos pengimi dhe mos ndarja me s'dy vetave, dhe e risa të dalën nga gjamia dhe t'i falet gjunahi i tanë, tanjavës. Andaj kush i ban këto mesele e arrish për blimin e Zotit e Barrek e Teala. Andër sa ai i cili nuk i përmban disiplinës, ai që zgaba pejgamberin e Sallatu selam, Luviz ish Luviz kush jeli. Luviz ti shluviz jeli. Andaj pejgamberi Sallallahu alei selam do të fol për namazin e hipokritit, për namazin e munafikut për namazin e dyftirëshit, që ka tha? Tha, jëku mu jënë kur arvaa, tha, muna fiku, këtë ngritit më falë, hipokriti, Allah në arut nga hipokrizia, mu, muna fiki këtë ngritit më falë, që që që falë? Ajë nuk ka madhrim të Allah në zemër, ajë nuk e njëzotin e vetë, nuk e din para kujtë ka dalë, nuk e din kështë e kathirë, dhe nuk e din se cilat janë obligime në bisu për të ti, për para zotit Qyshe për shkru në për nga mbire a.s. Namazin e hipokritit, tha ngritët, ha, qotë edhe ajmu falë, jenë kuru, edhe jenë kuru. Në kër i thojnë, kër gjelli me qepin e ti, me gojën e ti, i godet shpejt pjeset e tokës, kër i godet gjelli me gojën e vetë shpejt, Dhe me kokën e vejt, shpejt tokën, kësa i thënë nënkër, jenë kuru. E djetarë kanë dhamë, pengamberi a.s. e përshkru në lëvizin, rukun dhe seshën e hipokritit, sikur në lëvizja e gjelit. Pra, ku është pika përbashkët shpejtësia. Shpejtësia dhe mos, mos nga delësia, mos respekti i namazit. Andaj, besimtari, duhet të adin se dita e gjumas nuk është një lojnë lëvizja e kotë. Nuk është lëvizje e kot, nuk është ardhmë e kot, po është ardhmë me madhrim, edhe duhet me madhrua ata që ka madhur Zoti Jonë te bareka وتعالى. Në surën Al-Furqan Allahu Jellal wal Ala i porshkurojn Rrob Të Vet. I porshkun Rrob Të Ti. Mir po, rrob çka i do, e jo çka s'i do. Se Allahu ka dy lloj robër. Allahu i ka dy lloj robër. Rrob i cili i në nështroghët ligjit të universit, ligjit të gjithësis, nga i cili ligj nuk ka mundësit të delë askush, cili është këj ligj, kjo që ne i na në kupën e qilë, dhe i na, në, i na në bitok, dhe i na nuk kena mundësit me fuqit e tona, me i dalë Allahot nga këj ligj, pra, a më nësh me jetu në planet tjetër, asësit, s'ka mundësit, nuk ka mundësit se Allahot u gjellohat ka dhanë, inni gja inon fil ardi khalife, Unë e ka me vendosë njëriju në tokë, e nuk ki mundësi me dalë për këti ligji, së mund është me dalë për kësojna, edhe pse, jo besimtarët diskutojnë, a, bojnë hullumtime, a ka ndo një planet tjetër ku ka mundësi me pas jetë, a e dini pse, a e dini pse e diskutojnë këtë fikë, nga se ata e kanë në, në bindje, ata që ka na e kena në bindje. Ata e ledzojnë shumë mirë, ta që ka shku në libri në Zotit tonë, Gjellë Gjellëllu. E da e është shkatrimi kësaj bote. Ata në përmerët ligjeve fizike, Ata në përmerët ligjeve fizike, ka në ardhë përfundim, së është e pa mundur, është e pa mundur kjo tokë me egzistu e përgjithmonë, është e pa mundur. Me ligjet fizike të cilat shpreje, të cilat shpreje kur flasinë ata shumicet e të të të në nuk i kuptojra. Shka në gërkesa vë shka i ka në të tërme Me gjithë ata në evë Allahu Gjellë në ka të reguë Në Kur'an E fe hasibëtum ennëma khalëqënakum Abëtha A me ndoni se këna mjullon Tokë për gjithmonë Jo, Allahu Gjellë lëvala Endronë Jo me të beddëllu lërdu gajra lërdu Wasse ma vatu Tëtë Allahu Gjellë lëvala Ditën kër token e ndrojna me tjetër Ditën kër token e ndrojna me tjetër Andaj, ata Ata kërkojnë një botë tjetër për t'i hik Për t'i hik logaris Mirë pa po Allahu Gjella ka thonë jo Kjo është ligjë fizik Ligjë universit Së mund është me dalë Mirë pa po, kjojnë ligjë Dhe kjojnë nështrimi këti ligjit Nuk të bandë të zotin me pozit Nuk të bandë të zotin me pozit Dhe është robrija tjetër është robrija tjetër Të si në Allahu Gjella ka qujtë Robri e mëshirusit Robri ndaj Rahmanit Robri dhe shëriatit Në nështrim dhe shëriatit E kjo robri është ajo cila quat islam Fjala islam Në nënkupton në nështrim Në nështrim vullnetar Ndaj ligjeve të zotit Jo ja univerzike po shëriatike Adhe Allah u gjerë ka di ligje Ligjin shëriatik dhe ligjin Univerzik Dhe ne dhe kemi pormend Se Allah u gjerë levala Me ligjet shëriatike E regullon njerijun Me ligj shëriatike e er rregullon njeriu, por ta thiezue, por ta thiezue. Zoti jon te bare këto tela, na ka nxjer në, në kët botë injorant, të padijshëm, s'kem i dit as një fjalë, as një send, as nuk e kemi dit kur jemi. As nuk e kemi dit kur jemi. Ande qadan Allahu Jellala, akhrajukum min butunikum mehatikum la ta'lamuna ta shay'a. Allah ju ka nxjer nga barrçat e nanave të juve, s'kini dit as një send. Nuk keni dit as një send. Kjo është ligjë univerzik Mirë po, që që regullon këtë shëriati Që që regullon shëriati Ligjën e univerzit Të njëranë cësë njëri jut Pra, a ka njëri që ka dali dishëm A ka njëri cili Ka dali në këtë dunja dhe ligjëran Dhe është akademik Dhe është i shkollum Dhe është njërzve Regulla, jo Nuk është po aspe nga mërt Aspe nga mërt Allahu gjellëval e indjerë për nga mërt Nuk dina si sen, pasaj e rriti i zhvira ndo i ban për nga mërë. Mirë po, këtë liqë univerzikë, si e regullon zote jo në gjellë lëvala, e regullon me, me liqën shëriatikë ku ka thënë, i krabi smirab bikën ledhi i khalëk, ledzon me emër në zotit tanë, i cili ka kryuë, ka kryuë. Ajt ka kryu gjahilë dhe dëshirën mu po i dishëm. Mirë po, nëse na nuk i largojna, dijenë. Nëse në nuk e largojna pa dijen, me kërkimin e dijes, kush i ka fajet? Kush i ka fajet? I ke mina. I ke mina nga se nga ka urdru me e largu i njërë anësën. Nga ka urdru me e largu pa dijen e nëse nuk e largojna, atër e është në supët e tona. Kjo është ligjë universikë dhe ligjë shëriatikë. Allahu gjellohara ila dhërën rëbërit të cilat i nënshtroon ligjit shëriatikë. Dhe nuk ka në Kur'anë lafdat për ata që ka i nështrohen ligjit univerzik nuk kanë kur anë me lafdru dikan së është i bukur nuk kanë kur anë me lafdru dikan së është i fort nuk kanë kur anë me lafdru dikan së është i pasur nuk kanë kur anë me lafdru dikan së është i shëndetë shëm ka shëndetë ja. pa kur, kur këtë ligje që ka ja ka darë Allah u gjeleva dhe këto avci a i përdor për të mirat e e be drejtës së shoqërisë. Kur i nënshtron avcit universike para para ligjit shariatik, pra, kur tua, Allahut, po kur fuqitët tua i nënshtrohen Allahut je i lavdruar, po kur fuqitët tua i nënshtrohen gjonajit nuk je i lavdruar. Fath Allahu xhelle xhelalihu. Wa ibadur Rahman. O Rabb te Rahmanit. O Rabb te mëshiruesit. O Rabb te Zotit i cili Zot cilësi e ka mëshirën cilësie ka butësin, cilësie ka mirësin, cilësie ka urësin, është i dishëm me djetë e pafunshme, është i urtë me urësitë e pafunshme, është i begatëshëm me begatitë e pafunshme, begaton me begatitë e pafunshme, a i shikon dhe di, a i dëgjon shdo sen në shkallë vizë në univerzë, a i për cjelë, a i për cjelë shikimët, dëgjimet, perceptimet, iluzionet e xhonjerive në vetën e tij. Kjo është zoti yon te vare kauteala dhe mbi gjithë këto është i mëshirshëm. Dhe mbi gjithë këto është i mëshirshëm dhe mëshira e tij është absolute. Wasiat rahmeti kulli şey. Ka than Allahu Jellala, rahmeti yem, mushira yema. Ka përfshi çdo send. Diator kur kanë diskutuar. Cila është begatia më e vogël? çka qadan allah u ndihë begatia më e vogël pa grinca më e vogël e begatish çka e shjon njeriu në përdixmorinë e tij cila është ajo begatia më e vogël skallën ta begati më poshtë është 24000 begati në ditë kjo është rahmeti allah u jën lavël 24000 begati Idhën në ditë nga matë voglat, më të voglat, mos flasni për më të mëdha. A është frimaria? 24000 frimari në ditë. I merr besimtarin dhe njeriu në përgjithësi. Pasiklet, pas sistem që do të më instaluar. Nuk i ke nevojë me me, me shtyp do një pullë se ndoshta po haron. Jo, ai shtyp jë lavara, ai mban, ai rregullon. Kto janë më e vogla kanë ndonjëtor. 24000 Nëse i shumëzënë në 365, nëse i shumëzënë në 60 vite, dhe të në frimë marjen, si e shpagun të zotë i o jo gjellegjellëllu. Nuk shpagun. Nuk shpagun. Kjo është një meti më i vogën. Po ko është begatia shikimit? Po ko është begatia dëgjimit? Po ko është begatia shijës? Shijës, dalimit të, të, të ushime dhe, dhe, dhe sendeve të ndryshme. Po është begatia në hatjesë? ku është begatia e dorës, ku është begatia e kamës, ku është begatia e zemërës, ku është begatia e fyti, ku është begatia e hundës, ku jam begatit e flogëve, ku jam begatia e trurit, i që di tru është e ndën e studime si, për dhe nuk përfundojnë studimet, dhe nuk përfundojnë studimet, prej madhërisë shka ka vendosë Allah, aty në piesën e vogël, me e bëjt ketë-ketë barë, të memorje së madhe pikujna pe zotit ton gjellewala ndaj begatia me e voglë 24.000 e dit po sa begatit janë të shumëta si kur që i numru me dhe shumët të tjera dërsa ka thënë Allahu gjellewala e nëse do një me numrua njëmet Allahi begatina Allahut la të hësuha së muni me numru nuk ka kontabilist as logaritës as kalkulator e as motës e as kandor çka thot çekaç mi ka thon Allahu xhelalu ala ska vjen tjetër ti normali të tëra vjen tjetër ti normali të tëra dhe vetëm Allahu e di sa vegetiki kiena ki në në çenin tënd dhe në, në rrethonat e tua kjo është Allahu xhelalu ala dhe kith Allahu xhelalu ala katilsu rahmat mushir mushire katilsu Allahu te bareke we te ala andaj ka, ka thon wa ibadur rahman Rëbë të Rahmanit, të Moshirusit, kush janë. Këtu Allah e përmenjë e cilësi, e përmenjë e cilësi shumë të lartë, të besimtarve, e cilën e kohët e sodit mungon, dhe është e zbeht, dhe është e zaift, dhe është e liksht, e që du të mu forcu, forcuhe, a du të mu forqizuhe. Besimtari, nuk i umë shpesët për Rahmetit Allah u Gjellewala. Besimtari, e ka përshkujt për nga mberi ale i saratës e nam, si trungu i palëmës. Trungu i palëmës. A e kini pasaj i fëqishëm është? A e edhe po anoj nga frima, edhe po e lakoj frima i prapë këthejnë në venin e vetë. Edhe me pas tuhi dhe furtunat të mdoja, a i prapë këthejnë në venin e vetë. Pse valë nga se nga besimin, nga se e ka rranjën e forë, bërthaman e forë, dhe nuk shkullet letë. Kështu e ka përshkujtë pengambeja le i sanatë të sramë besimtarën. Andaj, liksit, dopsit, të sa gjindët e besimtari, nuk duhet më u pëshpresa përmi rikthi ato, përmi rikthi fuqineve. E adha u gjellon e përshkru një sifat të besimtarëve, ku i përshkru një cilësit të madhe, e ledhina jem shune, alë ardi haune, të cilët eci në tokë të qetë. Eci në tokë të qetë dhe qëtësia në të eqër argumentën për brengën e madhët njëriut kështë shifat i parë që kanë të regu një djetarët komenti parë i djetarëve kanë thamë besimtarët ropë të zotit eqën të qetë në tokë që ka dhe më tonë me eqën të qetë? me eqën të qetë dënë të thëtë që tjetë i sigurt që tjetë i sigurt besimtari nga besimtari keter të jetë i ruajtur dora dhe të jetë ruajtur gjua të jetë ruaj të, i ruajtur autoriteti besimtari tjetër nga, nga këj ketëri jem shune adërdi hëune ecin të qetë dhe sa njeri ju i qetë nuk në në kuptanë se është pa gajle jo deri sa djetarët kanë thonë njerëzit më me gajle në dunja janë njerëzit më të heshturë Janësmë është në në të zakonshëm, në të zakonshëm, na i mendojnë se çdo shka ankohen më shumë, flasin më shumë, a? Shfasin ankesa, mendojnë se kanë më shumë ngajle. Kjo nuk është e vërtetë. Ata janë më të lasdrum. Ata janë më të lasdrum, nuk janë më me brenga. Njeriu me brenga, njeriu me pozicë reale, hesht. Hesht. Nuk ka njeri fytyr tokës më me bar se pejgamberi jona Lejhi Salatualej. Salatë. Nuk kam njëri më me barë se ajë. Nuk kam më i ngërkun se ajë. Nëngërke se e ti kam ri asë lartë, sa i Allah hoj ka thënë, nga dalë se ki mu mbytë. Nga dalë se ki mu mbytë, kemu, mbyt, kemu shkatruë. Në gjithë ata ka ectë në tokë i qëjtë. Dhe nuk ka folë shumë. Ata djetarët kanë thënë, pengamberi onë a rejë salatës salam, kërë cilësohët është, i cili flet pak. I cili flet pak, a ka barë shumë. Kjo është pengamberi johë sallallahu aleyhi Vesellem Ane ka dhenë Allahu gjellu ala Ibadur Rahman Robta Allahu Të mëshyrusit Janë të zët eci në tokë të qetë Pasa ka dhenë E kur i njëran të ti drejtohën këtyre Dhe kur i njëran të ti flasin këtyre Atëherë si është raporti Si është raporti E këthejnë të shamen me të shame Abo? Jo dhe zërë E këthejnë ofendimin me ofendim, jo. E këthejnë të keqen me të keqen, jo. Nuk e këthejnë ashtu. Tha, lo, idha ha, pape humulgje ilun, kalu selame. Kur t'ju flasin i njërën tët, ata e këthejnë me përshëndetje. Kjo është statusi besimtarit në këtë bodë. Dhe deri sa kanë dhënë djetarët, këtë status dhe këtë kriterë është i zblitër në mekë, nërsa djetarët kanë dhënë, dispozitat e zbritura në mek nuk pezullohen dispozitat e zbritura në mek nuk pezullohen që nën kupton se në medine mundet më pezullohen dhe sa në mek nuk pezullohen pse nga se në meke nuk ka juridik nuk ka nuk flet Allah u gjele gjelelu për detajet e adhurimit për flet për qëlimit e adhurimit dhe sa qëlimit e adhurimit nuk pezullohen anaj kanë dhe në detar këja jet nuk pezullohen argument, واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Kurt ju japin trajtim të keq, jahilet ata ju jau kthejnë me selam. Tha Allahu xhellahu wala, "Walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama." Ata jasht janë kështu, ecin çet, nuk e lëndojnë askan, e kshirin punën e vet, janë serioz, kanë brenga. Anatën, i yabituna lirabbihim. Ata kur flin natën Kjo argumendozë ata kanë brenga shumë Kër të flenë natën, ata nuk flenë vahat Nuk flenë vahat Je bitu në i rabihim Sugjeden vë kjame Ata kër të flenë Kër e kalojnë natën në fakt E kalojnë në sejgjde Dhe në kjame Dukë i pas frikë Allahu të vareke Vë të ala Të dhja jetë e përshku një tilsi Të përgjithshme të besimtarit E cila është besimtar i qetë Besimtar me brenga besimtari i cili nuk lëndon besimtari i cili E shikon përgjithsinë për para Allahut te bareke ve teala elucim Allahun jelle jlaluhu te Allahu te bareke ve teala ne ban ropte mushiruesit elucim Allahun te bareke ve teala te Allahu jelle jlaluhu na ban me kuptuar fjalen e Zotit jelle ve ala fjalen e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam elucim Allahun te bareke ve teala te Allahu jelle jlaluhu na furnizon me devochmori na furnizon me mirësi elucim Allahun te bareke ve teala te Allahu jelle jlaluhu tindrejton me jetola me Kur'an tindrejton bir tatton me kuran elusim allahhu xelle wala ata dadzat kan shku me vizitu shtëpinë allahut dhe për ta kri haxin allahhu xelle wala e pranoft elusim allahun te bareke we taala qe allahhu xelle jalalu t na furnizon dhe t na i ban risk me shku na haxh dhe me vizitu shtëpinë allahut te bareke we taala vite te ardhme e qulu qouli hadha wastaghfirullah li ve lekum fastaghfiruhu inne huwal ghafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin